Джордж Мартін «Пісня льоду та вогню. Книга перша. Гра престолів» Кетлін Крізь пасма туману вона бачила, хай не розбираючи достеменно, корогви, які майоріли вдалині, білі з темною плямою всередині, та пляма могла бути тільки лютововком Старків, сірим на крижаному полі. Зрівши прапори на власні очі, Кетлін зупинила коня і схилила голову на знак подяки. Боги зглянулися, вона не спізнилася. «Вони чекають на наше прибуття, пані», – мовив пан Виліс Мандерлі, який обіцяв наш вельможний батько. «То не примушуймо їх чекати, шановний пане», – Брінден Таллі вдарив острогами коня і рушив баскою ристю до прапорів. Кетлін поїхала поруч. За ними вирушили пан Виліс зі своїм братом Венделом, ведучи зібране ними військо десь у півтори тисячі вояків. 20 з гаком лицарів, стільки ж зброєностів, дві сотні кінних латників, мечників, легких охочек комонних, решта – піхота, озброєна списами, рогатинами і тризубами. Князь Виман залишився вдома, щоб захищати Білу Гавань, бо у свої майже 60 років надто роздався вшир, аби сідати верхи. «Якби я гадав знову побачити війну на власні очі, то їв би менше вугрів», – мовив він до Кетлін, коли зустрів її корабель, «і ляснув по величезному череві обома долонями з тлустими, опецькуватими пальцями. Та мої хлоп'ята проводять вас до сина, не турбуйтеся». Його хлоп'ята були старші за Кетлін і, на превеликий жаль, занадто нагадували власного батька. Панові Вилісу здавалося досить іще кількох вугрів, аби теж не змогти сісти на коня. Кетлін усім серцем жаліла бідну тварину. Пан Вендел, молодша хлоп'я, видався б їй найтовщим чоловіком на світі, якби не знайомство з його батьком та братом. Виліс розмовляв спокійно, сухо, вічливо, Вендел галасував та реготав. Обоє мали величезні моржові вуса і голови лисі, мов дитячий задок. Жоден не мав одягу, незамереженого плямами від жирної їжі. Та все ж обоє припали їй до душі, бо везли її до роба за наказом свого батька. Накраще вона й сподіватися не могла. Її втішило те, що син вислав з поглядачів на всі боки, навіть на схід. Ланістери, ясна річ, прийшли б із півдня, але добре, що роб мав обережність. «Мій син веде військо на війну», – подумала вона, аж не вірячи собі. Вона відчайдушно боялася за нього, як і за зимосіч. але відчувала й певну гордість. Рік тому був іще малим хлопчиною. Хто він зараз? – питала вона себе. Розвідники побачили прапори мандерлі, білого водяника і стризубому руці, що встає з блакитно-зеленого моря. І тепло привітали прибулих. Почет привели до високого місця, досить сухого, аби стати табором. Пан Виліс наказав зупинитися і залишився зі своїми людьми, щоб наглянути за вогнем та кіньми, поки його брат Вендел вирушив із Кетлін та її дядьком, аби відвести поштиві вітання від їхнього батька до свого повелителя. Грунт під копитами коней був м'який та вологий. Місцевість знижувалася, вони їхали повздимні вогнища, складені з торфу, довгі конов'язі, вози навантажені сухарями та солониною. На кам'янистому пагорбку стояло шатро князя із важкими ташними стінами. Кетліну пізнала Корогову, лось бик Роголісів, бурій на темно-жовтогарячому тлі. Відразу за ними, крізь пасма туману, вона побачила стіни та башти калин копу. Чи те, що від них лишилося? Величезні чорні базальтові каменюки, заобільшки трохи не сільську хату, валялися розкидані та поперевертані, мов дитячі дерев'яні кубики – ще й наполовину потонули у м'якому болотистому ґрунті. Від зовнішньої стіни, яка колись не поступалася мурові зимосічі, більше нічого не лишилося. Головна дерев'яна вежа за минулі тисячоліття зникла зовсім, хіба що залишки гнилих колод позначали місце, де вона колись стояла. Від величезної твердині першолюдей залишилися три стінові башти, там, де раніше було 20, якщо вірити казкарям. Вартова башта виглядала досить цілою, навіть могла похвалитися муром у кілька стоп за увишки по обидва боки. Башта-п'яниця у болоті, де колись зустрічалися південний та західний мур, похилилася, наче людина, яка хоче виблювати повне черевовина у канаву. Висока та струнка башта дітей, де колись за легендою діти лісу закликали своїх безіменних богів наслати на ворогів молот вод, втратила половину свого вінця. Скидалося, наче якийсь велетенський звір відкусив шматок від зубців на горі башти і сплюнув покришений каміню болото. Всі три башти позеленіли від моху. На північному боці вартової башти між каменями росло дерево з покрученим гіллям, прикрашеним білою мережевною ковдрою привидової шкури. «Змилуйтеся, боги!» – вигукнув пан Брінден, коли побачив вид перед собою. То це хвалений каленкоп, та він годиться хіба що. влаштувати ворогові смертельну пастку, закінчила за нього Кетлін. Я знаю, який він з виду, дядечку, я й сама думала так само, коли вперше побачила, та нед запевнив, що ця руїна грізніша для ворогів, аніж здається, три вцілі башти обступають прохід з усіх боків, і ворог мусить іти просто між ними. Болото тут зовсім непрохідне, повне зрадливих пісків та багвин, а змії аж кишать. Аби взяти приступом якусь із башт, доведеться пройти по поясу грязюці, перетнути рів повний левоящерів і залізти на стіни слизькі від моху. І все це під стрілами лучників із двох інших башт. Вона похмуро всміхнулася до дядька. А коли настає ніч, з'являються примари, холодні мстиві привиди півночі. Голодні до крові південників, пан Брінден реготнув. Нагадай мені тут не затримуватися, ще зранку я й сам був південником. Верхівки усіх трьох башт прикрашали військові корогви. Промінясте сонце кар Старків висіло на башті п'яниці нижче лютововка. На башті дітей так само під прапором Старків тріпотів великоджонів велетень у розірваних кайданах. Але на вартовій башті знамено Старків майоріло саме. Робро саме в тій башті. Туди й вирушила Кетлін разом із паном Брінденом і паном Вендалом. Обережно спрямовуючи коней, позагаті сколот та дощок, прокладені через чорну-зелену грязюку. Вона знайшла сина у оточенні батькового значкового панства, у палаті з протягами, де у чорному комені диміло складене з торфу вогнище. Він сидів за важким кам'яним столом перед купою мап та паперів, заглиблений у розмову із Рузом Болтоном та Великоджоном. Спершу він її навіть не помітив, хоча помітив вовк. Великий сірий звір лежав коло вогню, та коли Кетлін увійшла, підвів голову і зустрів її погляд своїми золотавими очима. й князі один за одним замовкли. Роб підняв очі, помітивши раптову тишу, і побачив її. "Матінко", повним глибокого почуття голосом перепитав він. Кетлін бажала б побігти до нього, розцілувати його пригарне чоло, схопити в обійми й тримати так міцно, щоб ніяка біда не зачепила. Та перед усім його панством не насмілилася. Тепер він виконував чоловічі обов'язки, материні пестощі тільки бусе зіпсували. А тому вона затрималася на дальному кінці великої базальтової плити, що правила тут за стіл. Сірий вітер скочив на ноги і потрусив через палату до неї. Такого здоровезного вовчиська Кетлін не те, що ніколи не бачила, а й досі не уявляла. «Ти відростив бороду», – мовила вона дороба, поки люто вовк нюхав їй долоню. Він пошкребав зарослу щелепу, раптом зніяковівши. «Так-так, волосини в нього на підборідді були рудіші, аніж на голові. Мені подобається», – Кетлін легенько попестила вовкові голову. «Так ти схожий на мого брата Едмура». Сірий вітер, граючись, не сильно куснув їй за пальці і побіг до свого місця коло вогню. Пан Хелман Толгард першим перетнув палату слідом за лютововком, аби привітатися із належною поштивістю. Він став на коліно і притиснув чоло до її руки. «Пані Кетлін, – мовив він, – бачити вашу незмінну красу у ці тяжкі часи, така втіха для душі». За ним підійшли Гловери, Галбарт і Роберт. Тоді Джон Умбер і решта, один за одним. Останнім виявився Теон Грейджой. «Не гадав побачити вас тут, пані», – мовив він, схиляючи коліно. «Я й сама не гадала опинитися тут», – відповіла Кетлін. Доки не зійшла на берег у Білій гавані і не почула від князя вимана, що роб скликав корогви. «Прошу вітати його сина, пана Вендела». Вендел Мандерлі ступив уперед і вклонився так низько, як дозволяв його чималий обсяг а також мого дядька, пана Брінде Наталлі, який полишив службу моєї сестри, аби приєднатися до мене. «Пан Чорнострух!» – мовив Роб. «Дякую вам за приїзд. Нам конче потрібні такі уславлені воїни. Вам, пане Венделе, я також дуже радий. А чи приїхав із вами матінко пан Родрік? Я дуже скучив за ним». Пан Родрік вирушив із Білої гавані на північ. Я поставила його каштеляном зимосічі і доручила отримувати замок до нашого повернення. Маестер Лювин – мудрий радник, але недосвідчений у військовій справі. Не турбуйтеся, пані Старк, басовито прогу, великоджон. Зимосічі ніщо не загрожує. Скоро ми прочистимо тайвинові Ланістеру дупу нашими мечами. Красно, прошу вибачити, а тоді рушимо на червоний дитинець визволяти Неда». Перепрошую, пані, маю одне питання. Рузболтон господар на жахокромі, мав тихенький голосочок, але коли він говорив, більші за нього чоловіки замовкали та слухали. Очі він мав дивно-бліді, майже безбарвні, а поглядом умів бентежити, як ніхто. Кажуть, ви утримуєте в полоні карлика, сина князя Тайвена. Чи привезли ви його до нас? Мушу сказати, нам би став у пригоді такий заручник». «Я справді тримала Тиріона Ланістера у полоні, та недовго», – змушено визнала Кетлін. Новина викликала гнівний галас. «Я втішена цим не більше, ніж ви, шановні панове. Боги зауважили задоцільне звільнити його, і то не без допомоги моєї недоумкуватої сестри. Вона розуміла, що не мала б так відверто виказувати своє презирство до родички, але відбуття із соколиного гнізда лишило в неї огидні спогади». Кетлін запропонувала взяти з собою князя Роберта на кілька років задля виховання у Зимосічі. Товариство інших хлопчиків мало піти йому на користь, насмілилася припустити вона. Але на лють страшно було дивитися. «Сестра ти мені чи ні?» – відповіла вона. «Але спробуй вкрасти мого сина, і ти вийдеш через місячні двері». Після того розмовляти не було про що. Панство бажало розпитати її детальніше, але Кетлін підняла долоню. Ми матимемо час пізніше, а зараз я стомлена з дороги і бажаю побалакати з моїм сином наодинці. Упевнена, що ви мені пробачите, шляхетні панове. Панство не сміло заперечувати. Очолювані незмінно гречним паном Роголісом, значкові вклонилися і вийшли. «Даруй мені йти, Теоне», – додала вона, коли Грейджой затримався був. Той посміхнувся і вийшов слідом. На столі стояли пиво та сир. Кетлін націдила собі ріг, Сіла, ковтнула і роздивилася сина. Він здавався вищим, ніж востаннє, коли вона його бачила, і старшим із-за порослої на щоках борідки. Едмур відростив перші вуса у шістнадцять. «Мені теж скоро шістнадцять», – відповів роб. «Але зараз тобі п'ятнадцять». «П'ятнадцять, і ти ведеш військо у бій. Чи ти здатний зрозуміти мій страх, робе?» У відповідь він кинув упертий погляд. «Більше нема кому». «Нема кому?» – вигукнула вона – а чи не скажеш, хто були ті люди, яких я тут бачила хвилину тому? Рус Болтон, Рікард Карстарк, Галбард і Роберт Гловери, Великоджон, Гелман, Толгард. Будь-кому з них можна довірити очолити військо, Боги ласкаві. Та згодився б навіть Теон, хоч я особисто вибрала б когось іншого. Вони не старки, відповів син. Вони дорослі чоловіки робе, загартовані в битвах, а ти рік тому ще бився дерев'яним мечем. Вона побачила, як у його очах майнув був гнів, але так само швидко й минув. Раптом він знову перетворився на хлопчика-підлітка. «Я все знаю», – відповів він збентежено. «То ви відсилаєте мене до зимосічі?» Кетлін зітхнула. «А слід було б. Ти не мав би звідти виступати. Але зараз я вже не посмію. Ти зайшов надто далеко. Одного дня ці пани дивитимуться на тебе, як на свого законного повелителя». Якщо я відправлю тебе геть, наче дитину до ліжка без вечері, вони це запам'ятають і кепкуватимуть із тебе за кухлем пива. Настане день, коли ти потребуватимеш їхньої поваги, ба навіть остраху, а сміх отрута для остраху. Я не вченю так із тобою. Хай як боюся за твоє життя. Дякую вам, матінко, мовив він. За ввічливою подякою проступало явне полегшення. Вона потягнулася через стіл і торкнулася його волосся. «Ти мій першачок, Робе, з одного погляду на тебе я пригадую той день, коли ти увесь червоний і з вереском з'явився на світ». Він підвівся, збентежений її дотиком, і пройшов до вогню. Сірий вітер потерся йому об ногу. «Ви знаєте про пана батька?» «Так». Повідомлення про наглу смерть Роберта і падіння недана жахали Кетлін, так що й не сказати. Але синові вона не хотіла показувати страху. «Князь Мандерлі розповів мені, коли я зійшла на берег у Білій Гавані. Ти маєш якісь звістки про сестер?» «Був лист», – відповів робчухаючи лютововка під щелепою. «Вам теж надіслали, але він прибув до зимосічі разом із моїм». Він пішов до столу, поворушив мапи та папери і повернувся з пом'ятим пергаментом. «Ось це вона написала мені, а вашого привезти я навіть і не подумав». Щось у голосі роба занепокоїло її, вона розгладила листа і стала читати. Занепокоєння поступилося місцем недовірі, тоді гніву і нарешті жаху. «Це лист від Серсеї, а не від твоєї сестри», – мовила вона, дочитавши. «Справжнє послання міститься у тому, чого Санса не каже. Про те, як гарно та гречно до неї ставляться Ланістери, я впізнаю загрозу, навіть коли її ласкаво шепочуть на вушко». «Санса – заручниця, і вони не збираються її відпускати. Про Ар'ю ані слова», – зазначив Роб, сумно похнюпившись. «Саме так. Тетля не хотіла думати, що це означає. Тільки не тут і не зараз. Я сподіваюся, якби ж ви ще тримали біса обмінятися заручниками». Він схопив санценого листа і зім'яв його у кулаку. Вона зрозуміла, що він знущається над листом уже не вперше». «Чи є звістки з соколиного гнізда? Я написав тіці Лізі, прохав про допомогу. Ви не знаєте, чи скликала вона корогви князя Арена, чи стануть на наш бік лицарі долини?» «Тільки один», – відповіла Кетлін, – «найкращий із них – мій дядько». «Але ж Брінден чорнострух із роду Таллі. Проте сестра моя не зрушить із місця і не ступить кроку за свою криваву браму». Роб тяжко сприйняв цю звістку. «Матінко, що нам робити? Я привів сюди військо, 18 тисяч вояків, але я… я не знаю». Він дивився на неї, виблискуючи очима. Гордий молодий князь кудись зник. На його місці знову сидів хлопчик 15 років, який шукав відповіді на свої питання в матері. «Так не годиться». «Чого ти боїшся, робе? запитала вона м'яко. «Я?» – він відвернув голову, аби сховати першу сльозу. «Якщо ми рушимо, навіть переможемо!» Ланістери тримають санксу і пана батька. Їх вб'ють, хіба ні? Бо не хочуть, щоб ми так думали. Тобто брешуть? Я не знаю, робе. Напевне, я знаю тільки те, що ти не маєш вибору. Якщо ти прибудеш до король берега з клятвою вірності, поїхати звідти тобі не дозволять. Якщо ти підібгаєш хвоста і відступиш до зимосічі, твоє панство втратить всяку повагу до тебе. А деякі можуть і до Ланістерів перебігти – тоді королева геть чинитиме з полоняниками так, як забажає. Наша найпевніша надія, та й взагалі єдина справжня надія – це розбити їх на полі битви. Якщо тобі трапиться полонити князя Тайвина або круле Різа, тоді обмін стане можливим. Але навіть не це головне. Нед і твої сестри будуть у безпеці, тільки поки ти маєш силу, якої боїться ворог. Сарсеї вистачить розуму, аби утримувати їх живими для укладення миру, якщо війна обернеться не на її користь. А якщо війна обернеться на її користь, запитав роб, супроти нас. Кетлін взяла його за руку. Я не пом'якшуватиму правди заради тебе, робе. Якщо ти програєш, ніякої надії не лишиться. Люди кажуть, у серці Кастерлі на скелі немає нічого, крім каменю. Згадай долю дітей Райгара. Вона побачила у його юних очах острах, але водночас і силу. «Тоді я не програю», – твердо пообіцяв він. «Розкажи, що ти знаєш про війну в річковому краю», – попрохала вона. «Мала б зрозуміти, чи справді він готовий». «Менше ніж два тижні тому сталася битва у горах під Золотим Зубом», – відповів роб. «Дядько Едмур надіслав пана Ванса та пана Дудара утримувати прохід. Але Круллеріс наскочив на них і примусив тікати». Пана Ван Савбито, остання звістка, яку ми чули, що пан Дудар відходить від вашого брата й іншого панства у водопленні, а Хайме Ланістер переслідує його по п'ятах. Але то ще не найгірше. Увесь час, поки у проході точилася бійка, князь Тайвин вів із півдня друге ланістерівське військо, воно кажуть ще більше за військо Хайме. Батько, мабуть, знали про це, бо вислали загін під прапором короля, поставивши на чолі якогось південного князька. Пана Еріка, пана Деріка, щось таке. Згідно листа з ним поїхав пан Раймун Даррі, ще якісь лицарі, а також батькові стражники. Але вони втрапили до пастки, не встиг пан Дерік перетнути червоно зуб, як на нього наскочили ланістерівці, начхавши на королівський прапор. Коли ж загін спробував відступити через мартоплясів брід, ззаду вдарив Грегор Клеган. Той пан Дерік ще кількоро, мабуть, втекли, втім ніхто не знає напевне, але пана Раймуна вбили, як і більшість наших людей зимосічі. Князь Тайвен, як кажуть, загородив королівський гостинець і тепер іде на північ до Гаренголу, плюндруючи все на своєму шляху. Дедалі гірше, подумала Кетлін, такої скрути вона не чекала. «То ти гадаєш, зустріти їх тут?» – запитала вона сина. «Якщо він дійде аж сюди. Проте ніхто з наших так не думає», – відповів роб. «Я надіслав звістку Гороланові Троску, старому батьковому другові з Сірявця. Якщо Ланістери піднімуться перешийком, болотники потоплять кожен їхній крок у крові. Але Галбард Гловер каже, що князь Тайвен не настільки дурний і Болтон з ним згоден». Вони гадають, що Тайвен лишиться десь на три і братиме замки річкового панства один за одним, поки водоплин не залишиться сам. Треба рушити на південь, аби зустріти його у бою. Від самої думки Кетліно охопив холодний жах. Яка удача може чекати 15-річного хлопця у війні проти таких загартованих ватажків, як Тайвен та Хайме Ланістер? Але хіба це розумно – «Тут ви всілися дуже міцно. Кажуть, старі королі на півночі відбивали коло каленкопу напади в численнішого ворога. Воно то так, але наші запаси доходять кінця, а жити з цієї землі нелегко. Ми чекали на князя Мандерлі, але тепер його сини з нами, тож час вирушати». Вона усвідомила, що чує слова значкового панства, сказані голосом сина. Багато років вона приймала їх у зимосічі як гостей, і сама разом з недом гостювала коло їхнього вогню та столу. Вона знала про кожного, що то за людина, і питала себе, чи знає роб те саме. Все ж таки сказане ними мало зміст. Сила, зібрана її сином, не була ані постійним затяжним військом, на зразок того, яке тримали вільні міста, ані охочим полком, який служить за платню. Переважно то були прості люди. Ченшовики, селюки, рибалки, чабани, сини корчмарів, купців та кожум'як, розбавлені кубкою охоче-комодних та охоче-піхотних найманців, жадібних до пригод та здобичі. Коли пани покликали, вони прийшли. Але ж не навічно. «Іти на південь то добре», – сказала вона синові. «Але куди саме і з якою метою? Що ти хочеш робити?» – роб завагався. Леко Джон каже, що нам треба вивести військо проти князя Тайвена і заскочити його зненацька, відповів він нарешті. Але гловери та карстарки вважають, що розумніше обійти його сили і з'єднатися з дядьком паном Едмуром проти Крулеріза. Різа. Він скойовдив пальцями патлату гриву бронатного волосся і похнюпився. Та поки ми дійдемо до водоплену, не знаю, а маєш знати, твердо мовила Кетлін, бо інакше повертайся додому. І чіпляй до пояса дерев'яного меча. Не можна вагатися перед такими людьми, як Рузболтон або Рікард Карстарк. Робе, ти маєш усвідомити. То твої значкові, твої піддані, але не твої, друзі. Ти взявся очолювати військо. Так очолюй його, віддавай накази. Її син зиркнув на матір перелякано, мов би не вірячи тому, що почув. Як скажете, матінко, то питаю ще раз, чого хочеш ти сам? Роб розгорнув на столі мапу, подертий шмат старої шкіри, змальований вицвілою фарбою. Один кінець сувою закручувався, і роб притиснув його кенджалом. Обидва задуми мають свої переваги. Але дивись, якщо ми спробуємо ухилитися від війська князя Тайвена, то ризикуємо втрапити між ним та крулерізом. А якщо спробуємо напасти, за всіма відомостями він має більше вояків, ніж ми, а панцерної кінноти набагато більше – Велико Джон каже, що то байдуже, якщо застигнути його зі спущеними штаньми, але мені здається, що людину, яка бачила стільки битв, як Тайвен Ланістер, не надто легко заскочити зненацька. Так, так, мовила вона у голосі сина, що сидів та супив чоло над мапою, відчувалася луна недових слів. Каже далі я б залишив невелику залогу тут, у Каленкопі, переважно лучників, і рушив із зрештою на південь. Але нижче перешийка розділив би військо на дві частини. Піхота пішла б далі королівським гостинцем, а вершники перетнули б зелену зуб у близнюках. Він показав усе на мапі. Коли князь Тайвен дізнається, що ми вже прибули до річкового краю, то вирушить на північ, аби зустріти наші головні сили, а вершники зможуть вільно пройти західним берегом до водоплену. Роб відкинувся назад, не насмілюючись посміхатися – але задоволений собою і жадібний до її хвали. Кетлін спохмурніла, дивлячись на мапу. «Але так ти розділиш дві частини війська річкою. Я розділю також Хайме та князя Тайвена», – гаряче заперечив він. На губах його нарешті з'явилася посмішка. «Через зелену зуб немає іншого броду вище від Рубінового, але Роберт завоював корону, аж до близнюків, до того мосту, яким володіє князь Фрей» а він значковий вашого батька, чи не так? Спізнілий князь Фрей, подумала Кетлін. Так визнала вона, але мій батько ніколи йому не довіряв, і ти не повинен. Не довіряти ему, пообіцяв Роб, то як ви гадаєте? Вона була мимоволь вражена, на вигляд він таллій, подумала вона, але ще й син свого батька недобре його вивчив. Котре з військ ти очолиш? Кінне, відповів він негайно, і знову як батько, не завжди перебирав на себе найнебезпечніше. А хто поведе друге? Великоджон все повторює, що ми маємо зім'яти князя Тайвена. Гадаю, цю честь слід доручити йому. То була його перша помилка. Але як сказати йому, не зруйнувавши хиткої впевненості у собі? Твій батько казав мені колись, що безстрашнішого за Великоджона він не зустрічав ніколи за життя, робишкірився. Сірий вітер з'їв два його пальці, а він тільки сміявся. Тож ти згодна, так? Твій батько не безстрашний, зазначила Кетлін, він відважний, але то зовсім інше, її син поміркував хвильку. Східне військо єдине стоятиме між князем Тайвеном та зимосідчю, задумливо промовив він. Ну, не рахуючи купки лучників, яку я лишу тут, у Каленкопі, тож мені не потрібен хтось надто безстрашний, так? Саме так я б сказала, що тобі потрібне холодне лукавство, а не палка мужність. Рус Болтон, негайно відповів Роб, ось хто справді мене лякає. Тоді молімося, щоб він налякав і Тайвена Ланністера. Роб кивнув із горну мапу. Я віддам накази та зберу супровід, аби вас доправили додому до Зимосічі. Кетлін намагалася почуватися сильною заради Неда, заради його впертого відважного сина. Вона довго силувалася відкладати відчай та жах бік. Наче шати, які можна вдягати чи не вдягати... Але зараз зрозуміла, що врешті-решт вдягла. «Я не поїду до Зимосічі!» – зненацька почула вона свій голос і вражено усвідомила, що її очі затьмарені раптовими сльозами. «Мій батько, певніше за все, помирає за стінами водоплену. Мій брат оточений ворогами, я повинна їхати до них!»